Всі посідали, де хто міг, і гляділи на диркача, котрий сів собі на припічку, положив палиці коло себе, вийняв з-за ременя ніж і, видобувши одну палицю, витяг на ній ще один карп до багато других, давніших. «Готово», – сказав диркач, сповнивши все і встромивши палицю знов у зв'язок. «А тепер, побратими мої милі», – сказав Андрусь, – Розповідайте за чергою, хто за цей тиждень зазнав, видів або чув яку кривду неправду, хто її зробив, кому і за що. Розповідайте все, як перед Богом, щоби, як напомниться міра наших кривдників, як прийде наш час і наш суд, кожному було відмірено по правді. Хвилю тихо було, після тої відозви, далі заговорив. «Старий Стасюра. Прийде, кажеш, наш час і наш суд. Дай то Боже, хоч я бачу не діжду того дня, але бодай ви, молодші, діждете. То вже щоби відмірити кожному по правді і справедливості, послухайте, що я чую видів цього тижня. Йосько Бергман. Наставник при тій кошарі, що я в ній роблю, знов цього тижня бив штирьох робітників, а одному Бойчукові Леп'ярові вибив палицею два зуби. Та й за що? За то, що бідний Бойчук, голодний та хоровитий, не міг двигнути відразу повного коша глини. Карбуй, Деркачу! сказав Андрусь рівним і спокійним голосом, а тільки очі його заблищалися якимсь дивним огнем. «Тот бойчук, – говорив далі Стасюра, – дуже добра душа. Я би був привів його до господи, тільки що десь відкозаслаб, заслаб, не був уже вчора на роботі». «Приведи, – підхопив Андрусь, – чим більше нас, тим більша наша сила». А нічого так не в'яже людей докупи, як спільна нужда і спільна кривда. А коли сила наша буде достаточна, то й суд наш буде близький. Чуєш, старий? Старий кивнув головою і говорив далі. А Мотю Кром касієр знов не доплатив усім робітникам з нашої кошари по п'ять шусток за цей тиждень. І ще грозив кожному, що нажене з роботи, коли посміє упоминатися. Говорять, що купує яму на мразниці, і що му не ставало 59 ринських, то все при найближчій виплаті здерти з робітників. Старий мовчав хвилю, поки диркач винайшов палицю мотя Крума і затяг на ній новий карп. Відтак, говорив далі. А от учора йду по шинок Мошка Фінка. Слухаю, що за крик. Аж то два фінкові сини притисли до кута якогось чоловіка, вже підстаршого. Та й так б'ють, так дюгають кулаками попід ребра, що чоловік вже лиш хрипить. Ледве якось його пустили, не міг уже йти сам дорогою, а як харкнув кров. Взяв я його веду та й питаю, що за нещастя, за що так скатували. От, біда моя, відповів чоловік та й заплакав. От я, каже, через тиждень трохи задовжився у того проклятого жидюги, а дав, що дістану гроші та й виплачу. А ту прийшла виплата, бац, касьєр мене чи забув, чи що, не читає. Я стою, чекаю, вже виплатив усім, а мене не кличе. Я йно що впустився йти до нього спитати, що то таке, а він шасті замкнув двері перед носом. «Що я гримай, стукай, кричи, пропало? Ще відтак випали слуги, та й мене в плечі. Що ти ту пияку бреверію робиш?» Пішов я. Здебаю так касьєра на вулиці й до него. «Чому ви мені не виплатили? А той не визвірився на мене, а далі як не крикне, ти пияко якийсь, будеш мене на дорозі напастувати? Де ти був, як виплата була?» Я тебе тут не знаю, там, допоминайся, плати, да й другим платиться. Ну, а нині каса заперта. Я зголоднів, йду до Мошка з'їсти дещо на борг, поки гроші дістану. А то ті два медведі, Бог би їх побив, та до мене. Плати, та й плати, за то, то щось набрав. Що я прошу, проклинаюсь, розповідаю, яка річ, та де. Як м'я приперли до кута, то одіть, трохи душу з тіла не вигнали. «Карбуй, Деркачу, карбуй!» – сказав твердим голосом Басараб, вислухавши з затиснутими зубами сього оповідання. «Бутають чим раз дужче наші гнобителі. Знак, що кара вже висить над ними. Карбуй, побратиме, карбуй живо!» «Так-то так», – так, говорив далі Стасюра. «Розбуталися наші кривдники, та й бутають, Збиткуються надробучим народом, Бо що-то добре їмся діє. І чим довше гляди та слухай, Тим більше біди та кривди народної, Тим більше у них багатства та достатку. От тепер народу до Борислава Пре видимо-не Бо всюди по селах голод, посуха, слабість. А й ту хіба ліпше? День поза день видаю по закавулках слабих, Голодних, незарібних людей. Лежать і стогнуть, і ждуть хіба що тільки Божої ласки, бо людського змилування вже давно перестали ждати. Та й тепер, радіть, плату нам вменшили, і з кожним тижнем уривають все більше. Годів жити з неї. Хліб чим раз дорожчий, а ще як цього року не зродить, то прийдеся нам усім тугинути. Отея кривда, котру ми всі терпимо, котра всіх нас гложе до кості, а на кого її закарбувати, я й сам не знаю. Старий виговорив все живішим, ніж звичайно голосом, і тримтячими від зрушення губами, а висказавши поглянув по всіх і зупинив свій погляд на понурім лиці Андруся Басараба. Так, так, правда твоя, побратиме Стасюро, закричали всі присутні. Це наша загальна кривда. Бідність, безпомічність, голод. А на кого її закарбувати, спитав друге старий. Чи зносити її терпеливо ту ту найбільшу загальну кривду, а тільки карбувати ті дрібні, часткові, що складаються на ту ту велику? Андрусь Басараб глядів на Стасюру і на всіх прочих побратимів зразу понуро і ніби равнодушно, но в кінці на лиці його заясніло щось немов скрита на дні в душі радість. Він встав з місця і випрямився, досягаючи головою аж до повали невеличкої хатини. «Ні, не терпіте нам і тої загальної кривди!» А хоч і терпіти, то непокірно, не тихо, мов та стрижена вівця. Всяка кривда мусить бути укарана, Всяка неправда мусить міститися, А то ще й той на сім світі, Бо що за суд буде на тамтім світі, Сього ми не знаємо. І чи ти гадаєш, що карбуючи всі ті дрібні часткові кривди, Ми забуваємо про загальну? ні Адже кожна й найменша кривда, яку терпить робучий чоловік, – це частка тої загальної, народної кривди, що всіх нас давить і гложе до кості. І коли прийде день нашого суду і нашої кари, то чи ти думаєш, що не пімститься тоді й загальна кривда наша? Стасюра сумно якось похитав головою, немов в душі своїй не зовсім вірив в Бесарабовій обіцянці. «Ай-гай, побратиме Андрусю», – сказав він, – «пімститься, говориш? Вже то одно, що не знати, коли то ще буде. А друге, що нам з того, що колись може і пімститься, коли нам тепер від того не легше терпіти?» А хоч і пімститься, то чи думаєш ти, що після легше буде? «Що ж, бо ти старий!» – крикнув на нього з грізно-блискучими очима Андрусь. «Розжалобився не знати чого. Тяжко нам терпіти. Хіба ж я того не знаю? Хіба ми всі того не знаємо? А хто зможе так зробити, щоб ми не терпіли, щоб робочий чоловік не терпів? Ніхто! Ніколи!» Значить, терпіти нам до суду віку та й по всьому. Тяжко все чи не тяжко, що то кого обходить? Терпи й мовчи. Не показуй другому, що тобі тяжко. Терпи, а як не можеш вирватися з біди, то бодай метися за ню. Це хоч троха влегшить твою волю. Така моя гадка, і всі признали, що вона правдива, чи не так. Та так, відповіли побратими, але якимсь понурим голосом, не бо правда не дуже їх радувала, не дуже припала їм до серця. А коли так, говорив далі Андрусь, то ніщо й гаятись. Розповідайте далі, хто про яку знає Кривду. Він сів. В хатині стало тихо. Почав говорити Матій. В його сусідстві умер робітник в темній жидівській комірчині. Як довго там лежав, відколи слабувався, його ніхто не знає. І жиди нікому не хотіли того сказати. Говорять, що робітник мав трохи зароблених грошей, а коли заслаб, жиди відобрали від нього гроші, а його поти морили голодом, держали в заперті, поки не вмер. Тіло було страшенно сухе, давно не мите і синє, як бос. Позавчора ночувала якась жінка у другого сусіднього жида. Вночі злягла. Грошей у неї не було, і цей час на другий день жид викинув її з дитиною з хати. Розповідав один ріпник, знакомий тої жінки, що ходила з дитиною до попа, щоб охрестив, але піп не хотів охрестити, поки не покаже батька дитини. Тоді тота та жінка кинула дитину в яму, а сама пішла до громадського уряду, кричачи, щоб її зараз вішали, бо довше жити не хоче. Що з нею сталося, матій не знав.